It's a dog named Gunner, you call your best friend You may be the only one who stands by your side to the end. It's a U.S. Marine, staying up all night To show the safety of our families and our lives this place be free, in a place to get away God for everything that he gives me every day, my country, land of the free, my there right side you it's a great big fire in a case of beer and a lot of rowdy friends to make the case just sing just sitting around with this old guitar singing songs about the passing wood made it so we all it's my country Oh Int eller grädde säger, minst när du flaskan eller tuben ner i botten. Na, hur grädde ska det med få. Ja, för utan rette är så kärlig Och kärlig utan skyssar evligen 4 april, 16, 11 och 10 År 2015, 16, 11 och 20 16, 11 och 30 16, 11 och 30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 40 000 tror jag Vi har ju passerat 39 000 tror jag Så att Det kommer väl att snart Det närmar sig snart 40 000 ja. Och det är lyssnare Över hela världen då Helt enkelt Vi har en livesändning här varje lördag 16.00 För omöjlighetens skull så är det Enbart C-datorn som är igång Jag behöver bara stirra på en skärm Här och förra lördagen så glömde jag faktiskt bort att spela in våran gamla gamla tekniker eh Geor Lindberg där. Eh jag missade det helt och hållet. Ni kan ju också ladda ner Raima Radio. Fast egentligen heter det Rarma Radio, men man kan söka på Raima med i där. Men det egentligen heter Rarma Radio. Och det är finns i gratis version. Tusentals väderradarstationer eh, och TV-stationer och man kan lägga till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 Alltså sprid och dela. Dela och spridadressen sverigekanalen.com Vi finns också på gällarehornet.tk och gällarehornet1.tk Så det är ju hundratals besökare dagligen och flera tusen per månad alltså. Som både besöker och lyssnar då på sverigekanalens webbradio. Jag har ett program här som spelar in från datorn. Så det pågår en inspelning här i mono bara. Ja. Dela, dela och dela och spridadressen sverigekanalen.com ja, det hörs ju väldigt bra här. På Twitter finns ju också då Sverigekanalen. På Twitter finns ju Sverigekanalen och på Skype heter det Sverigekanalen. Eh han som striper karpar också ska ju inte vara med. Han skulle vara med sina vänner men återkommer senare i tillfället. Hälsade han han som kallas för Karpstripan från Karlstad då. Och eh, jag var ute både måndag och tisdag jag i de turiststationer och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 en del byggnader är bevarade och ett ett gruvhål. Eh uh, uppe på hissutvägen, hissutan för bil och hästarna, det luktar starkt där. Gamla 1800-talsskård och svänger vänster mot uh, Lagabacken och kampovägen var blöt och lerig och den har alltså inte gått. Man kan inte man kan inte gå på kampovägen på vintern för det är ren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 vattenpöl ute på odlingsfälten som är utanför Rällingsberg där. Och eh, idag var det väl sol här. Jag var ute två gånger idag också. Postlådan där fortan hade skickat brev till en postbox på Södermalm som jag inte haft på 2 år. Och sen tog jag en och så på oss också. Det var isande kalla vindar. Men vi ska ha en programtitel också då som ska handla om eh, som långsjötan tillhör husbesöcken så finns det här en text faktiskt som är skriven 1927. Och flera utav bergen också utanför långsjötan eh, är högre än Bisbergsklacken. Jag har ju delvis bott i periodvis i sex år i Säter och i Siggebo, det kom bort från Märsta. Då mycket flygbuller och militär verksamhet från livgardet som störde. Eh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 Och vi har ett tillstånd för att sända närrådet i Stockholm. Och vi kommer alltså inte att sända närrådet i Stockholm något mer. Efter 26 år så är den närrådeverksamheten i Stockholm nedlagd. Uh, faktiskt. Om det inte är någon som slänger upp några tusenlappar så kan vi betala avgifterna. Vi betala. Nej, vi behöver inte ha. Vi har ju Sverige-kanalen. Uh, och uh, på, på langsyttat.com finns ett antal bilder här. Men på långsultan.nu finns det ännu mera bilder och brukshistoriska.se också. Brukshistoriska föreningen i Långsultan säljer bland böcker och skrifter och det finns också en film på DVD om den gamla järnvägen i början på 60-talet den låts nya 64 i färg och den kan man beställa mot fraktavgiften porto så man kan ringa eller eller skriva och och begära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 Del, vi ska man inte följa järnvägen för att säga det. Det har vuxit igen där och det man kommer liksom inte fram. Det är högt gress nu vet du där. Ja. Eh, vi kan ju ta och stoppa där. Nu ska jag säga, vi kan ju lägga ut här på kanal ett här då. Ja, ska vi lägga ut där eh uh, att det ska stå live sändning i titeln där jag ska skicka iväg den så där. Det är mycket att tänka på eh uh, rent tekniskt. Jag har bara ändrat igång och se åt datorn här. Fick ordning också på gjorde om kablar och grejer här så att vi inte tappar kontakten med hårdisken, den externa hårdisken här. Nå vi gjorde förut. Jag har ju dragit om kablarna där när det var avstängt och sen en studiemikrofon som inte glider omkring heller här den är tejpad och gömmes nuddar. Eh statsnätet fungerar också, inga problem med den biten. Och be datorn får vila också och A-datorn och D-datorn får vila också. Jag har lite klåda och grus i ögonen här.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 osikter om hur vidiga landsfredarpack det är på Sveriges radio. Vilken propaganda man bedriver egentligen för mongkulturen och invandrarna och hur man spotta på den svenska kulturen och den svenska historien. Det är ju invandrare som medverkar i programmen snart varte varannat program med höjknappt vad de säger heller för de talar ju så dåligt svenska. Sveriges radio är ju fullständigt besatt utav invandrarnas kulturer, religioner och historia. Men det är ju man får ju aldrig höra tala som kallen 12d och liknande. Det, det det är helt nedvärderat alltså. Men för att få nu en inläst text här. Jo förresten eh de schemalagda programmen kan ni ju se på korta punkt nu snedstreck veckans program. Dela och sprid de här adresserna och tipsa era vänner och så vidare. Ni kan skicka epost också med länkar eller skicka SMS till exempel eller twittra. Sociala medier som Facebook och liknande. Kommer jag strax tillbaksar över vad jag säger fortfarande. Jag väntar på deklarationen också. Jag får ju tillbaka flera tusen där. Ibland upp till 6.000. Ska vi se här. Klockan 17 ska jag ju... Ursäkta. Att jag ska spela in radiofrekventa också klockan 17.00 med Screamer Radio. Och det funkar också med bara med en dator igång. Man behöver inte ha att då måste få vila också. Men Vi igång här dygnet runt, dygnet runt, dygnet runt va. Och efter flera dygnet så kan man börja uppföra sig väldigt konstigt datorer faktiskt. Så det är lite besvär med grusögonen också. Det var ju rengöring av mattor också i kök och hall här och smuts och damm och sand och helvetet av man dragit in här på golven och diktande så att det var det krävdes en hel del för att rengöra här faktiskt. Man måste lära känna sin hembygd och jag bodde i 16 år i Märsta. Jag har bott i Allmunga också. Född på Södermalm och som har jag bott på Missamakransen, Hegerstenshermedalen, så heter det vägen 146, 19 kvadrat och sen hade det min första etta och sen var det skanska köpte huset där av Gösta Skog, Lönspappersfirman. Jag fick ju nämligen den lägenheten via min pappas arbetsgivare så jag har ju aldrig stått i någon bostadskö. Det var ju jag så Skoglunds pappersfirma som ägde fastigheten och sålde till Skanska som sen skulle bygga om huset där på Soltäljevägen 146 och då fick jag ju flytta till en evakueringslägenhet som låg på Främlingsvägen 14 i Missumargränsen. Det var ett gammalt hus som långsenera skulle bli upprustat för 112 miljoner kronor. De var ju mycket gamla typig att spola med en skätting som man drog i. Men en stod burk där uppe, högtryckssponing. Man kan säga att det hördes som ungefär 15 minuter innan det unna det bara tyst igen. Så där bodde jag, det hade jag studerat 36 också en under en period. Och man kan säga att Sverigepartiet hade sitt högkvarter på Främlingsvägen faktiskt. Eh. Uh, <laughs> ja, eh uh, jag bodde allbunge också en period i Uppsala kom över och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 Jag bryr mig inte mycket om säder man kan jag säga. Mitt di.st kan man läsa vad som händer i Stockholm utom siktturna. Men det har väl ju siktturna byggdes istället åt mrstet.nu som man brukar vara inne på. Jag finns lite överallt faktiskt på nettet och bygga, kommentera och sånt och så passar jag ju på att utvisa göra reklam väldigt mycket på för sverigekanalen.com inte minst på Twitter. Jag bryr mig inte men eh, Sveriges radio har verkligen eh, blivit upprörd över min kritik av deras avskyvärda verksamhet. Jag vet inte när mer verksamheten Sveriges radio som spider som fruktas sårt hat mot de etniska svenskarna. Det är en ren propaganda för massinvandring, mångkultur och rasblandning och Sveriges radio verkar hata allt vad gamla fina svenska kulturen och den svenska historien heter. Man född kommer hatar det alltså.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 Dan Eriksson vill kunna säga jag behöver få läsa in den här texten också. Så ibland blir det uppläsning av långa texter. Eh det är ju en programtitel då som heter Långsittans historia och husbesöken. Men det är även om andra orter i dalarna och andra orter och landskap i Sverige och det ska även i kommande handla om landskapslagarna.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 enda fram till ja jag tror det var 69 kanske som det blir Stockholms lokaltrafik. Men för att kunna läsa in eh texten till kommande programtiteln här. Ni måste också besöka då korta punkt nu nedstreck veckans program för det sker vissa justeringar och ändringar eh faktiskt eh, några gånger i veckan här.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 kom. Besök alla avdelningar där. Eh, ni har eh, kontaktforum och gästbok och bildarkiv och det finns eh, inbäddade spelare också på alla adresserna där, olika avdelningar och så ni kan eh, trycka och lyssna på dansbandstax och allt vad det heter där. Ja, när jag drog husbesökens geografi och natur och gränser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 Bostäder är rivna och förbruksområdet är det mycket som är rivet också. Det är mycket som är öde nu sen Autocompolan helt till stålverk också. Det är mycket byggnader där och höga torn och sånt som inte används alls här. Men vi ska nu läsa in en text för programtiteln Husbesöken och deras historia som långsjötan ju tillhör.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 passemila på de knagliga konturerna av Hedemora, Garpenberg och By sjönar. Ja, jag ska säga att By eh eh jag har varit i Byvalla också faktiskt och cyklat från långsjötan det är 5,7 mil fram och tillbaka. Jag var nästan framme i tarssåker också en gång men eh Byvalla tillhör ju eh, Avästa kommun. Men tidigare hette det eh en kommun som hette Bytra faktiskt då Byval är mycket litet nu. Men det har varit en riktig tågstation med stationshus och du kan söka på Byval också och få fram bilder och sånt faktiskt. Det är mycket intressant. Det var ingenting att se när jag var där måste jag säga men eh vattentornet är kvar där man fyllde på vatten och sånt. Det var mycket mycket komplicerat det hela faktiskt. Man fick ju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 det är till Hedemora och 270 upp och sen via Husby och Myckelbevägen hem. Men han cyklar där så ända ner till Stockholm. Det är ju otroligt. Ja, som hade Husby kyrka som sitt naturliga mötescentrum. Eh, byar som gemensamt hävdade att den odelade skogen norrut. Förr i 1607 hade socknen södra gränsen naturliga restriktning så så framgår av socknens äldsta karta en visning till häfte 3 sidan 6. Af ritat annor 653 Af Jonas Arvetson. Man stavade det som F. Benne Hummelbo, Söfringsbo, Villberga, Junkabo, Dormsjö. Ja, kan stoppa där. Dormsjö har jag ju cyklat tillbi. Tar bilder på skyltarna där. Det är väl två skolor också va? Dormsjös skolan och Anna skolan där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 Ja, Kättsbo, Helsingbo och Ingelsbo avsöndades från Husby och tillades den genom kungligt brev av 28 november 1607, nybildade Garpenbergs socken. Vi tar och läser vidare. Garpenberg, jag kan stoppa och säga att jag tog sedan Garpenberg, Garpenberg har jag bilder ifrån också där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 Och där fick ju eleverna från Skärmsund. De la ju ner skolan i Skärmsund. Så de måste åka bussar nu till Smedby skolan istället. Det är helt vansinnigt. Uh, ja. Det utbrutna av BNs samhörighet med moderkyrken i Smedby fortsatte dock länge. I kyrkliga ärenden vänder man sig gärna till kyrk... Hus... Kyr kyr kyr heden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 Det här är ju skrivet alltså 1927 det här. Och Hedemora sjönar ja. Och gränsen mot by fastställdes 1654 och kartlade 1692. Mot Hedemora fastställdes gränsen 1650 1651 efter Smärre tvister. Jag kan stoppa också se att det finns ju alltså inga runstenar här uppe. Jag har en liten runsten här.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 mycket missvisande karta framför sig. Den visade nämligen två föreslagna gränser mot Stora Sedvi och både Husby och Sedvi gjorde anspråk på området mellan gränslinjerna. Det var förmodligen vid renstakning i terrängen som det visade sig att den östra gränsen från Oxeberget genom parentes Skurihäll parentes, till trakten av Billingtjärn och den västra gränsen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 som är nerlagd och även Stora Sked vi har förlorat också ett stort företag som fanns där faktiskt. Man har startat upp eh Stora Sked vi bröd som tidigare hette Vika bröd. Det var ju vedugnar för ett med 30 bagare. Man har startat upp det hela nu igen på privat initiativ. Eh man har samlat in pengar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 Kunde man se något vitt som fladdade i luften. Och det var alltså röken från den här skorstenen. Vad jag fattade för. Där borta ligger ju helt enkelt Stora Skedby. Och när jag kom fram till Stora Skedby en gång när bageriet var kvar. Då såg jag en lång, smal, hög skorsten. Som det just exakt kom lite vit rök ifrån. Det verkar ju stämma faktiskt att Torsåker. Eller Torsåker såg jag textarna. Att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 Och så ska vi se om vi har missat någon text där. Jo, det stod i amsättarna ja. att amsättarna Myckelby av gammalt tillhörd hus på borde var omissligt oomtvistligt. Gränsen uppstakades och rörsattes 1900, eller, ja, 1695 till 1696. När det gäller Myckelby kan jag säga också här så har vi en marknad i Myckelby. Eh på vår kanten har vi en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 gamla rostiga stolpe där. Ja. Eller ska vi vidare. Ska vi se. Hus besöker södra gränsen. Ja, mot Åsöker i Österland som gick igenom den länge ödes kallade skogsbygden uppstakades alltså efter en gamla efter gamla rösen. Rösen förresten är ju gamla gamla stembumlingar som ligger. Men rösen är väl begravningsplatser om jag minns rätt faktiskt. Jag minns ute på vägar där så var det ju ute haningen så var det ute på hästhagen där. Det ringe hästa längre eftersom man fick ju lägga ner Solsetra, Hästgård ute i Vega. Eller Hermanstorp var det väl för att de skulle haningen kommun skulle bygga 40 villor så att häst verksamheten fick upphöra. Och där var det alltså stora stenbumlingar. Och även har jag bilder också från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 Hur starka egentligen var våra förfeder egentligen? De var ju otroligt. Det var ju handkraft som gällde. Och det var ju en fornborg då som hette Runza. Men nu hoppar jag iväg lite grann till mina gamla hemtrakter. Ja, hem och hem. Jag bodde i 16 år i Sikterna kommun. Jaja, hem och hem. Då ska man ju prata om Södermalm egentligen. Men det är klart...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 bör jag ta fäste i gränstraktan varför det befanns nödvändigt att bestämma gränsen. Jag har ju hoppar jag här när jag sökte det stensundsvägen kan man säga stiksbo är ju sista Stiksbo är ju den sista byn i eh, Hedemora kommun. Och sen är det ju då länsgränsen där jag skyltfottat skylten också genofin skylt Hofors kommun som ligger i landskapet Gästekland i i Jävelbargs län. Och på andra sidan har vi skylten en smutsig skylt nåt utrivet. Själklart en smutsig skylt som det står Hedemora kommun på. Och det är ingen skillnad heller på skogarna. Jag menar det är ju ingen skillnad i Gästekland till exempel när man, man man cyklar där inne i Gästekland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 Och bebyggelsen hade då börjat få fäste i gränstraktaren och man måste ju då bestämma gränsen. Och efter uppstakning mellan 1692 och 1695 så fastställdes gränsen genom Kungliga Synekommissionens dom den 6 juli 1695. Därvid kom torpen Kryxbo, Skåmakatorp, vid Lilla Skällingen att hänföra sig torsåker. Och dessa har sedan återbördats till Husby. Och så husbesöken. Och sen berättar herr Karl Erik Forslund då 1927 om naturförhållandena. Jo det är bra allting här återkommer alldeles strax. Ja, nu fick jag syn på klockan också. Jag ska ju spela in i Olle Lindbergs program här. Radiofrekventa som jag grämde bort förra lördagen och lördagen innan var det fel på vägbraden också för Stockholmsnärradio 88. Mega Harsh, vi kan, kan låta här på Stockholmsnärradio. Ja, det är såna bolivianer att ta med skötta och spela in det också. Ah, jag får ta med det också på inspelningen. Nu spelar jag in från Stockholmsnära och det här har jag frekvent då. Ja, ah, nu kommer det in på den här inspelningen också, men det spelar ingen roll. Naturförhållandena i husbesökan och det här är skrivet av Karl Erik Forslund 1927. Jag läser det som text från langsuttan.com. Så har vi ju langsuttan.nu med mycket bilder och brukshistoriska.se.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 men det ska nog stämma ja. Eh uh, Ja och du åker vet jag vad det. Och jag har tagit bilder också där när jag kom från Garpenberg och kloster. Så tog jag lite bilder där vid Dalälven. Ska finnas bebrar också där på någon ö där vid Dalälven. Atterbom hade rätt. Trakten kring Dalälven är bland det vackraste i Söknen. Den uh, förätter med sina lövklädda stränder och holmar i sommarens ljus. Än det ståtligaste anblick, men socknens norra del står ej den sydligaste efter. Fast än naturens skönhet där är av annat slag, allvarlig, dunkel, trollskogssaktig. Se ut över vattnen och höjderna från Karlsund och Silfhütte i Å. Och där måste jag stoppa igen. Jag har ju besökt Karlsund flera gånger och även en gång Silfhütte i Å. Det finns film eh äh, bilder Och sist så var jag också en liten bit på Klostervägen. Någonstans där så har järnvägen korsat Klostervägen och fortsatt faktiskt. Jag kan inte exakt säga var platsen är någonstans. Järnvägen en gång korsade Klostervägen och fortsatte. Ner förbi flera sjöar på sin väg mot Byvalla. Jag måste ju undersöka det mer nogare. Jag besökte också Klacken för första gången. Och där bor ju en kvinna som har en sjukdom som heter MS. Hon har bott tidigare i Langsuttan eller Langsutta menar jag. Och eh hon har nämligen terapibloggen som ni kan besöka. Hon har en sjukdom då som heter MS som går lite upp och ner för henne. Men hon har tidigare bott här i Langsuttan faktiskt. Och jag cyklar i förbi henne. Det eh, är faktiskt eh, hennes hus där. Och ibland så har de ju vargar också. Som stryker precis utanför. Och de har checkat upp många rådjur också. Det har minskat kraftigt. Jag läser vidare här om husbesoken i Dalarna. Karl-Erik Forslund skriver 1927. Ni kan också besöka förresten filmarkivet.se. Där finns det många unika filmer. Minst sagt från olika landskap. Det finns filmer ända sedan... 1800-talet också och det är naturligtvis stundfilmer också stycke svensk historia och det är ju Svenska Filminstitutet också som har den sidan och där har vi inspelningen igång av Radio Frekventa när jag spelar in det här så att det blir en ny programtitel här som ingår i den här programtiteln om Långsyttans historia om husbesokens historia om andra orter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 Och det finns också på svärknallen.com under avdelningen nyheter. Högst upp där så kan ni se eh böcker, skrifter och tröjor till exempel och eventyrmärken som ni också kan beställa från oss om ni går in på svärknallen.com och sen går till avdelningen nyheter och allra högst upp. Och så går ni in på den och så kan ni se eh böcker och sånt en del unika böcker om vikingatiden och liknande. Ja, husbesocken eh och dess skiftande natur så skriver Carl Erik Forslund vidare. Eh, alltså skrivit 1927 då kännetecknas av bördig jordbruksbygd med ordnade fält i söder och skogar, berg och sjöar i norr. Någon större slättbygd kan man icke tala om. Jordmånen utgörs av sand, lera och myrjord. Eh, av i allmänhet god beskaffenhet. Sån jord förekommer längs Dalälven men avlöses av lerjord på något avstånd från älven då marken höjer sig. Lerjorden är den vanligaste förekommande jordarten. Den är på många ställen upplandad med grus. Och i skogstrakterna försvaras brukningen av att jordlagen har ringa djup och är stenbundet.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 Ja, så här byggs föreningen. Eh, den största odlade bygden eh finns i den sydvästra delen på Dalälvens båda sidor. Elgis fördelar sig i odlingsmarkerna mellan skogsbeväxta kullar och grusåsar, bergstäckningar. En dalgång från Hinsyttan förbi Långsyttan, samt efter Knivsåsen i sydväst i riktning mot Flineskön. Det sammanhängande odlad sammanförhållandet med en dalgång från Flineskön längs Klosterån mot Garpenberg. Och där har jag också fotat också faktiskt eh äh, koserna som var vid Flineskön och själva skylten också Flineskön. Ingår i det här bildspelet ni ser när ni besöker de här bloggarna och evensvärkanalen.com. Här finns en del lort där också som jag känner igen.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 numera Västerbyn med en på slutet. I rörsätten har Trafikverket skyltat fel. Det står nämligen eh uh Ah ja, där där står det rätt. Där står det nämligen Västerbyn med en. Men däremot har Trafikverket skyltat fel när det gäller Österby. Man har nämligen döpt Österby till Österbyn med en på slutet. Eh uh, det finns en Hembygdsgård där man visar filmer också och det är så Österby Handbygdsförening utan en på slutet. Så skylten i rörsystem där det står Österbyn är fel och i e Niro har också fel på kartan. Det står nämligen Västerby men det heter alltså Västerbyn. Men förr i tiden och även när järnvägen gick där hette hållplatsen Västerby. Jag har tjafsat lite grann med Staffan Ram om det där. Han tillbringade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 raktarna här han är ju inte så ung längre och han har ju svårt att komma ihåg allt också faktiskt. Eh men det är korrekt att Västerby hette Västerby då, men idag heter det Västerbyn. Demot Österby heter bara Österby utan en på slutet. Och rörsättan har ju haft eh ska vi se haft måste riva. O järbruket var nedlagt redan på 1800-talet. Helsingborg Helsingborg kärnar inte till. Ja, och syd sydost då om Själlsund ligger Skogsbygden där odlade marker och gårdar av mindre omfattning finns vidde. Eh, sköna sjuten och Simonsbo sjön. Och de måste jag säga att jag inte kände till de här sjöarna riktigt eh, Schanssundsvägen så var det flera sjöar man kunde se. Jag var nästan nere vid en sjö också en gång där. Ehm, Sputen och Simonsboskön vet jag inte riktigt. Ja, stigspår har jag ju passerat åtminstone. I stigspår finns gårdar och odlade marker, men för övrigt förekommer omkring sjönakrycken, Fullen och Edskan endast upp odlade tegar så som vid ytterbodarna Västervik och Glaså. Och det finns någonting som heter Krattet masugn också faktiskt som ju är ju något visst nedlagt. Det var någon form utav järnbruk också men det var väldigt länge sen. Ja, Skärnskryckan har man ju sett vid Skärnsund och uppe vid Silverhütte och vid slussarna där har jag fotat också. Det är gamla slussar där. Det går en liten båt också faktiskt från Skärnsund en liten räckebåt som tar passagerare på sommaren. Eh faktiskt och ja e Efter slussarna så kommer man till en sjö som inte är fullen. Och sen kommer man upp till eh ska vi se sjön sjön eh, klyckan. Nej. Nej, det var ska vara Edsken heter det va. Ja, just det. Då är man uppe eh och anslutning till Engelsfors. Jag tänkte på promleden nämligen. Det var ett mycket komplicerat system via de järnvägsvagnar på promar som gick från det var en hästbana. Man fraktade då från från gruvan här till exempel gruvan och här uppe vid Rällingsberg. Det var flera gruvor. Så fraktade man med små båtar, mindre mängder malm i olika system genom sjösystemen här ut på lången, ner bysjön, ner till eh rörskyttan och där jag har gått flera gånger eh mellan Rörsjötan och Stjärnsund som sedan blev en del av Bivala långsittans järnväg men då från början så var sträckan eh, Rörsjötan Stjärnsund 1 2 km lång hästbana och vi eh alla eh såna ämne som är ekonomi, politik, sociologi, filosofi på politivetenskampen Och oh, det handlar till det här? Ja, programmet handlar särskilt om att presentera nyheter vad händer i världen vad händer i Europa, Latinamerika och i Chile och det invitar särskilt på ekonomiska politik Ja, jag förstår inte varför Jörg Lindberg inte sänder faktiskt, men han sänder alltså inte, det var ju roligt det det var nog programslingar istället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 Och då börja då börjar man se lite berg faktiskt och det finns ju även i uppland. Finns ju. Nej. Görlinberg sänder ingenting. Mot i ändå är det lördag. Nej. Han sänder inte. Han blir utom täcktes fel för Görlinberg. Han kanske avlidit. Eh uh, Här finns det mycket berg och här står det just om de Högårsklacken faktiskt då Jag IRang i runt kring en gång faktiskt och filmade också där delvis på en väg och sånt och jag fick i för mig att jag var inne i Seters kommun en gång faktiskt. Jag vet inte hur jag Jag gick åt fel håll helt enkelt. Man kan säga att det är delat på sig där uppe, vägarna. Att ja, de tar ju slut så småningom. Vi är helt säkra på att jag var inne i Seters kommun en gång faktiskt, men det stämde inte. Jag var hela tiden inne i Hedemora kommun. Det är hur jag snurrar runt där på genom skogen och sånt faktiskt så blev lite blöt om om skorna också där på några ställen där det var ganska blött. Men sen har jag lärt mig ungefär var var jag var någonstans att säga och ibland så är det mycket nära genom skogen alltså är det skogsvägar några kilometer bort i Säter kommun där man kan inte komma igenom så att säga man kan inte dra en cykel där. Men här har vi då högsta berget. Jag har en film också där.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 Och är 336 meter högt. Och den största skogsägaren här är ju uh, uh, Sveaskog. Men det finns också vissa områden. Uh, som är Mellanskog och även Karl Hedin också. Uh, Högsta berget är alltså Högårdsklacken. Norr om Dammsjön, norr om Långsyttan, 336 meter högt. Bilsbergsklacken är 314 meter högt. Eh uh, därefter kommer det 3,5 km sydost därom det belägna Älskjebärget. Eh uh, här uh, stavat med bokstaven E. Älskjebärget är ett naturreservat och eh uh, väster om Älskjebärget har vi ju Morkulleberget också som också en del utav ett stort naturreservat område. Där skogsbelägen inte håller på hålla på härja inte. Och Älskjebärget då Är 324 meter högt Båda bergen är högre än Bisbergsklacken i Sete då som är 314 meter högt Jag gick på en sån här väg som var på väg upp mot, mot Bisbergsklacken en gång faktiskt Men det var otroligt brant va så jag gav upp Förutom att det finns ett 30-tal föreningar så Ja va kul att inte ge och Lindberg sen det är bara en slinga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 Rent och klart vatten så går det att dricka bara när man är ute och, på saman. Men det finns också någonting som heter kärnar, skogskärnar eller res som en skogsjö. Eh vad som är exakt skillnaden mellan en en sjö och en kärn vet jag faktiskt inte riktigt. Men ibland så benämns de istället för kärn och ofta är det svårt att komma fram till dem också. Om man inte vill snubbla fram på på, på mer stubbar och kalhyggen och sånt. Och jag kan inte hålla på och lämna min cykel heller. Nu ska vi se. Ja, Skallberget känner jag igen namnet på faktiskt. Bergstäckningen mellan Flyttjusjön och Amshyttan har höjder mellan 258 till 260 meter. Jag kan säga också att härifrån så kan jag se Kyrkberget också från, min, från balkongfönstret så att säga. Där säger jag ju Kyrkberget och där är ju lite grann snö på, på toppen där faktiskt. Men det är ju det är ju nästan bara barmark här uppe nu. Men det finns eh mindre partier med snö, men det allra mesta är ju naturligtvis borta. Skallberget. Nej. Nu tänkte jag på Skallberget nere i Upplands Väsby faktiskt där jag var. Och mitt emot låg Upplandsbro kommun. Och militära områden och det var en liten stuga där jag fick det sitta och hålla låda med mikrofon också. Det var Orienteringklubben i Upplands VESB som har en en liten stuga där utan el och ingen telefon och sånt. Orienteringklubben Upplands VESB, ja, det det det är Skallberget. Men nu är vi här upp istället och här är ja. Men som sagt vad har man namn allihopa. Det är det mycket berg och jag kan ju inte jag kan inte alla alla bergen kan jag inte. Eh skadeberget mellan Björgtjärn och Lomtjärn har höjden på 237 meter. Flinsebergets högsta punkt säderom Flinesjön och Indrid Garpenbergs rå har höjden 249 meter. Gettaberget som på kartan fått tillpliga namnet Getttjärnsbergs klacken. Strax norr om Hålnan är det 256,8 meter högt, ja. Eh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 och 233 meter och söder om älven ljusa berget och norbo berget med höjderna 217 och 181 meter. Skärnsunds samhälle ligger på cirka 132 meter över havet. Här står det långa hyttan 110 meter. Jag vet inte om de har stavat fel, men det ska vara långs hyttan, men det står långa hyttan står det här. Och Smedby kyrkpi på cirka 90 meter. Socknans lägsta högt 82 meter över havet över Vikaänget. Där då lägger väl passerar gränsen mot Hedemora ja. Och vi har grusåsar här nämligen som vi ska komma in på här nu då. Vi har haft en grustäkt också norr om Långsjötan som är nedlagt. Man kan se resterna utav den den verksamheten. Det är något låt eh, rostig grej som används tidigare i produktionen där. När jag bodde i Seter, i Siggebo, så hade vi haft en grustäckt bakom där, ett granitberg. Man hade haft en anläggning också för den verksamheten, men det var så nedlagd. Det var ett granitberg där, så man hade utbrutit granit då.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 dessa andelar själva i två delar. Mitt för idrottsplatsen platsen klosterliden har åsen nyttjats som grustäckt. Och även på samfälld mark nära längs Näs udde fanns av gammalt ett mindre grusdag. Det senare har i samband med vattenverkets utbyggnad tagits anspråk för luftning av vattnet till långstuptans vattenverk. Vi har ju alltså en anläggning här som pumpar in vatten. Vi tar ju vatten från från sjön Rällingan och därför är motorbåtar förbjudna på sjön Rällingan. Det är debattnet som vi får i våra ledningar här kommer alltså från sjön Rällingan. När det gäller avlopp eller rengöring vad heter det och av man ren gör vattnet där det är vi sjön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 Eh uh, grusåsen fortsätter under skön rällingen och tredar med större mäktighet i dag en vikempo. Det fanns en minuskylt där för ett tag sist men den är borta men där kan man se lite rester utav en husgrund och någon sån här jordkällare. Min kommentar. Eh uh, där har tagits grus under flera årtionden vilket orsakar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 Det bor i någon gammal tjänstebostad som tidigare hade att göra med gruvverksamheten vid Rällingsberg. Och den försvann ju eller gruvdriften lagde ju sig ner i början på 30-talet, men spåren låg faktiskt kvar till början av 50-talet. Man använde ju byggde det där som ferådsbyggnader så det förekom vissa tågtransporter i alla fall.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 eh uh, Älskiberg är ju naturreservat faktiskt men det är säkert så jäkla blås hittar uppe faktiskt så att jag, jag har inte några lust att gå upp till något så här utsiktstorn. Finns en skylt där ja. ja. Sitkans åsen eller Vallåsen som den kallas i större sammanhang börjar cirka 1 km sydost om Skärnsund. Här är Skärnsund stavat med bokstaven e istället för ä.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 Hей den är ofta 6 och 7 meter och bredden sällan över 50 meter. Sjönasitjärn och Långskärn ligger på varsin sida om den om där är knappt 60 meter breda åsen. De båda sjöarna har samma vattenhöjd men de avrinner åt rakt motsatta håll. Eller hållet. Sitjärn avrinner mot Sörbäckskälm och Långskärn mot sjönas i i skogsbygden. Eh det mesta heter sjöar men ibland heter det kärn faktiskt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 Och leder ut nånting, ja, nå någon avlopp. Inte. Och det rinner mycket vatten i den skogen också. Rent och klart vatten. Så att när man ute på sommaren så är det bara att fylla på vattenflaskorna. Finns inga föroreningar i det här i det här vattnet. Eh, inom husbesökans gränser finns nära 100 sjöar och tjärnar, de allra flesta. Åbörda sitt vatten. Jag kommer att tänka på saker förresten. Jag hörde ju inledningen på Göran Lindbergs program eh men det här Radio Nord signaturen Jag kan inte förstå varför Ja nu kan det fungera ibland eh det var mycket svårt att förstå grejen men jag det är ju helt okej men det känns för för publikt så det kan ju inte fungera nu i alla fall fast det susar då så och jag inte det där fel. Det är 14 grader här så 76. Okej det mäste om man vågar. 14 grader. Ja men där var ju gubben. Han har haft ett tecknfel nå. Ja. Hur kan det vara 14 grader förresten det låter väldigt mycket. Ja, det är mycket sjö här, mycket höga berg och otroligt djupa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 rekommenderar inte någon att gå in i de här skogarna för att ni har stor risk att ni inte hittar ut igen faktiskt. Då håll er till skogsvägar och håll koll med hjälp av GPS och liknande. Man kan nämligen in i skogen så kan man gå totalt åt fel håll faktiskt. Och man måste tänka på sin säkerhet. Ja, där fick vi förklaringen till att Jill Lindberg har haft något tekniskt fel där på några mikrofoner. Ja,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 Och Born blev ju självständig station med bostad inspektör men rollen som trafikknut i Born ända behölls ända tills omkring 1892 då hästbanan slopades. Ja just det, därför att Ja det så lite fel här. Man hade faktiskt Ånglok eh efter några år mellan Engelsfors och Born. Från början var det hästbana.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 ålängen som jag inte vet var det ligger. Automatiskt för när det spelar alltså det ligger snarare norr och sen från stadet sånt här agerar han håller igång en och så spelar ingen sändning. Det tänkte vara ju tydligt. Det jag pratade men då sa jag typ inte att det går att försöker ju mikrofonen ser kan sätta inte kan signalen. Ja ja, det fick vi förklaringen där gubben där hemtjänsten är ja han har blivit av med sin nej det tar vi inte upp här. Vi läser vidare här. Husbesökken, Carl Erik Forslund, 1927. Men en del av texten verkar vara lite nyproducerad också. Jag nämnde här sjöknans största sammanhang i sjösystemet utgjordes av sjön Ålängen och det vet jag inte var den ligger. Esken vet jag ju. Det har ju varit jag har tagit bilder och fullen. Har ju tagit bilder också. Det det är ju den som fortsätter visslussen mellan kryckan och Ja, mellan mellan kryckan och eh fullen så har vi ju slussportarna där uppe vid Silverhütte och och där var jag ju också har ju tagit bilder på det. Ni kan ju se såna här bildspel där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 vi har varit ute på en liten bro där vid den här orienteringsbanan vet, i Stjärnsund där är det nog Sörbussjön heter det där så sen går det i, i rör också under i Stjärnsund till en vattendamm och sen regleras ju vattnet här mellan, mellan sjön och så ute i krycken här står det ju hålen står det här med o jag vet inte om det är ja, bysjön också och lången tyllingen med biflöden från sjön Hålnan har stått varit med ovisst eller för damskön. Eh, vi har alltså Damskön här utanför Långsötan här. Men i byn Nyberget i Seters kommun har vi också Damskön. Jag vet inte om jag har fotat. Jag har i alla fall en film när jag vänder min cykel där. Och så kommer Brebärn från Seter faktiskt där. Den förra sommaren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 men till slut så vände jag i den hårda motvinden. Det är mycket fritidshus där. Det är alltså en by i Seters kommun som heter Nyberget. Och det går också bussar. Inte så många, några få bussar från Seter via Stora Kedvi och Arkhyttan upp till Nyberget. Det är alltså ett fåtal bussar. Det är främst för skol, skolbuss. Tänkte, vad fan, så står det en busstolpe här.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 den ligger med nära sin halva längd inom Stora Svedby socken. Jag ska säga också att byn Nyberget i Ceders kommun tillhör Stora Svedby socken. Men avlägna sittvatten genom årlängs ån till ny dammen. Och jag ska säga också att vid Nyberget har det legat flera gruvor också. Det finns flera gruvhål där som är över täckta eller avspärrade. Uh, typ dammen på samma höjd vid Engelsfors typ dammen får även vatten Ja ah, just det det är en damm där uppe ja På samma höjd vid Engelsfors Jo när jag var vid Engelsfors där så var det en han tub tubdam där ja Typ dammen får även vatten från 500 meter norrut belägna Örlaxbotkärn från Engelsfors gamla bruksdammar pass passerar vattnet genom glasåniga till Kalven svärda stor vik av skön etsken. Eh, den är 3 km lång och 1 km bred och sträcker sig med en tredjedel av sin längd in i Torshåkers socken. Eh mot söder bildar sjön en 2,5 km lång vik, Dalkars boviken. Inom Husby har sjön en yta av cirka 3,5 km och en 2a ...och begränsas i norr av inhäng och jord och för övrigt av skogar... ...i sin västra ände har sjön en stor holmö... ...i linje konvaljholmen och i mindre rutsholme... ...i sjöns mitt och mitt för Edskeherrgårdsudde ligger storön... ...Edskens utlopp är en cirka 400 meter lång å... ...som i början av 1870-talet upp uppmuddrades för att möjliggöra trafik med promslepe. Finns bild också på på den gubben som alltså kör en hästbana från rörskyttan. Medsamma en liten vagn med, alltså med hästar. Men bakom så är den som en kotsvagn med hjul. Då sen fördes på promar. Alltså hade räls alltså alltså man fraktade järnmalmen här från gruvorna här då och sen promar med de här vagnarna alltså sjösystemet var det härifrån via sjösystemen här till eh rörskyttan lastades om till de här med godsvagnarna med hjul på en hästbana rörskyttan Skärnstund promar upp till Längesfors och där var det en smalspårig järnväg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 Öd den rastruminloppet kallas Brännvinens barn och åns utvidgning på mitten Godars skön. Min kommentar är att de söper ganska hårt för. Eh, det namnen är minnen från den tid trafiken var livlig mellan bruken. Ur Brännvinens barn och Godars skön och andra stuga där gubbarna ticksens upp och kanske ett pipp i min kommentar. Tågpromslep och forkarar en vilopaus i den ån termredsken sitt vatten till skönfullen. Vi tår 6 km lång och cirka 2 km bred och har en yta på cirka 5 km och cirka 2. Eh, sjön är ganska djupt omgiven av tall- och granskogsbevuxna eh, höjder. På dess östra sida ligger Husby allmänningskog. Inordvastfull länsnumera Ödeby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 Motsäder bildar skön fyra långa vikar, Mickelsvik, Trugviken, Silverhättöviken och Skevsviken. Till den sist nämnda tömmer den på hus vid allmännig belägna skön knupen sitt vatten. Genom Silverhättöviken som är den längsta av vikarna står fullen vid Silverhättö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 kort paus ja vi har den fjärde i fjärde 2015 och jag vet inte om ni har sett några påskkärringar som har åkt till Blåkulla det var ju två påskkärringar eller två småflickor som var utklädda till påskkärringar som var försvunna faktiskt jag vet inte om, om polisen behövde ha något signalement två småflickor utklädda till påskkärringar men de hade varit och lekt hos en tredje flicka så det var ingen fara men rubriken var rätt så kul. Ja, Skärn knutpen vet jag inte. Man kan ju styra kartor också, det är ju ganska gammal text det här. Genom ja just det. Men 2,3 meter ligger Skärn klycken stämmer inte för det finns en film på Youtube där kaptenen på den här lilla båten som trafikerar Skärnsund och Edskel på sommaren eh säger att det ska stiga eh 3,5 meter vattnet innan man kan öppna den ena slussporten. Jag har ju bilder från från mitt besök där. Eh bland annat från den lilla skolan också och det är flera byggnader som är rivna också. Det var ju en liten by där förut också och verksamhet med järnbruk och allt vad det hette. Eh ån mellan sjön Asynas tidigare har kallats Fulleån, men ån och platsen fick namnet Silfötöån i slutet av 1600-talet då köpmän från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 Silhütte Å. På husförmår heter det Silttå. Ja. Det olika dialekter för också. Eh under senare hälften av 1700-talet var vattenkraften vid Silhütte Å föremål för en skarp tvist mellan eh patronerna på Kloster och Skärnsund. Patron Rosenborg på Kloster använde där en såg läget ett sågverk alltså i gång. Andra det där en såg för att bratt virket i krut, tunnor och patron rycker sköld på Skärnsund. Ville flytta sin hytta det samma vattenfall kampen om vattenkraften berörde berördes närmare under respektive bruk. Silfete Ås sluss byggdes 1872 för att möjliggöra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 Och småkod svagnar med jul som var lastade på de här pråmarna med räls då ja. Upp till Engelsfors och där var en smalspårig järnväg som först var hästbana. Och sen på några år var det ånglok, men när Velji ändrades 1892 så försvann den järnvägen där mellan Engelsfors och för det var en grusväg där Engelsfors, på något fortfarande stavar med e, som hette järnvägen. Och jag minns ju också när tvist de här eh uh, typ slussen som ligger här i Ängesfors. Ja, just det. Tiet natursköna Silfröteå med malmbackar, ruiner från brukstiden samt skola. Jag har bild på den här lilla skolan. Den sista läraren var fram till år 1903. Våras nümmerar till allmänhetens fromma som ut utflyktsmål ingående i natur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 och enstaka skär spridda överallt på det leriga botten vilket gör rodbesvärlig vid lågt vattenstånd. Eh Jag kan se också att det finns flera öar också eller holmar som det kallas också. Ja det står här också längne nere ja. Det är gammel svenskade här faktiskt. Eh återkommer alldeles strax.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 som man inte riktigt vet vad det är. stora skällingen mot nordväst bildar skärnkrycken än med ett trångt sund avsnörd vik vid namn skysslingen. Krycken har ett stort antal öar, holmar, vikar och uddar som närmare. Jag har försvann texta ner en bit här. Ja ja. Alltså, krycken har ett stort antal öar, holmar, vikar och uddar som närmare framgår av kartan. Sjöns östra strand har i stor utsträckning tagits i anspråk för fritidsbebyggelse. Det verkar som, kanske delar av den här texten verkar vara nyproducerad också. Annars är det Carl-Erik Forslund som har skrivit det mesta av texten 1927. Krycken avrinner väster om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 går över en av sjöarna i det här eljusspåret som ligger i Skärnsund. Eh och där är det väl kanske nog Sörboskön tror jag. Ett eljusspår som går där och eljusspåret går delvis också ut efter den gamla järnvägen. Delvis. Dessa båda små sjöarna kan betraktas som utvidingar av Skärnsundsån till hålen eller holen avbörda sig vatten från Danisydost liggande sitjärn. Så anfram det omedelbart norr om rörsytan liggande sjöna Hällskön. Ja, Hällskön har jag varit runt nu tre eller fyra gånger faktiskt. Jag kan komma igenom skogen där på en liten en liten en liten väg faktiskt. Då sista mötte jag en en ung dam i träningskläder och såna här hörlurar trotsvis från en mobiltelefon. Och eh gick som vanligt han säger var ute på en liten motionsrunda. Och eh från Helsingön eller om det är tvärtom där så rinner ju vattnet till eh, stora och lilla Äschön. Äschöns å kallas nedan Holen rörs ut i ån utmynnar vid rörsötan i Bygskån. Eh och är helt omgiven av odlad bygd med Bjarna Rörskyttan och Österby och Västerby. Min kommentar är att Västerby heter Västerbyn med n på slutet. Och förr började den hette Västerbin med dubbel v och bokstaven e, Västerbyn med n på slutet. Men under många år och när järnvägen var där så hette den Västerby.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 den gång när jag var där så var mycket folk där. Ja det var på midsommarafton tror jag, med midsommarstången där. En det är en bondgård också där med koser. En skogsbeväxt ö i Skjöns mitt heter Skogshalman. Ja det stämmer. Ja just det. Det är en stor ö där ja. I Bygskön. Härifrån sett så är det Bygskön som tar över efter efter Skjönlången ja.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 Eh genom en kortare å står Bysjön i forbindelse med sjön Lången. Det var en längd av 4,5 km från Västerby till Långsutten, en bredd av 1,5 km. Norra strandens östra hälft mot den skogsbevuxna längs åsen är bebyggd med ett 40-talets friteshus och södra stranden med ett 50-tal. Och att den här texten verkar vara nyproducerad faktiskt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 Härifrån ser jag att långsettan så blir det västra stranden. Och alla de fritidshusen som ligger där. Ut med sjön Lången. De fanns inte där när järnvägen var där. För då gick det alltså en smalspårig järnväg där. De är alltså byggda efter 1964. Och grusvägen som är privat idag. Är byggd några år efter 1965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 där nu var den grusvägen är ute på Skjällången och där är mägde med fiteshus och de fanns inte då alltså. Finns då om som har små symboler också som påminner om belgimet i ett ägglock på. Små ljutna föremål vid vid grindarna där vid ett ägglock på står det belg. Och delar av den här texten verkar vara nyskreven så att säga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 ja, så. Eh, och vidare genom Hinsytteån till Rällingen som genom Lillforsån utmynnar i Tyllingen. De tre sjöarna Byksjön, Lången och Tyllingen har en sammanlagd längd av cirka 7 km. Tyllingen har tre avlopp. Heter det inte utlopp. Ja. Dels det ursprungliga via apotekstammen och dels två ja på 1870-talet grävda kanaler, hyttkanalen och Bästern med kanalen konsitt namn.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 Ganska blött om backen också faktiskt på marken också men det var ett besvärligt regnväder. Men till slut så kunde jag ta mig ut eh faktiskt eh få i upp det här kyrkstigen för det är så lerigt och blött där det är så enorma vattensamlingar och geggigt och blött och lerigt. Man man fastnar alltså med skorna pjukken som det heter i den här geggamojen. I landet blött och lerigt jämt där.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 Ni går en båge från öster mot söder omkring Kyrkberget. Mitt emot udden Kungsnäppan i närheten av Langmora ligger öarna Ratholmen och Ja, det står faktiskt skits skär står det. Ett skjutande från södra stranden ligger Starkness udde med ett gravröse. Men sen udde som går långt ut i skön. När jag stod på Höga Berget så att Udden vid Lilla Berg har ett gammalt gravfält också samt ett gravröse som berättas har varit mycket stort men totalt raserades vid den väg byggnad. Å mångans södra ände skiljes från Dalälven. Av en 700 meter lång och knappt 120 meter bred uppodlat landtunga vid Högbro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 varianter på sträckningar mellan Långsyttan och Hedemora och Stjärnsund en del går rakt 270 en del går över Berga Mycklobevägen och en del går via Svinö ner mot Husby och sen ut igen via en annan väg förbi Husby Kungsgård det här har det varit 25 gånger snart i Hedemora faktiskt men nu, nu har jag ju inte någon hål längre jag ska kontrollera Tandsten eh, hos Åsa den 14:e så får vi se om hon putsar bort det som förra gången. Eh det här att man måste sluta dricka läsken. Vilket jag också har gjort. Jag köpte någon enstaka liten burk med Cola Zero bara. Eh ja. Jag myser lite av texten här ja.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 Fast det var sent om hun ser redan lagt Glatt sett ja, hun gav oss med detsamma Men pappan sa det, de tar dig i vakt Även jag en gång var kjær Gjorde även då sådär Båda blev og som lamner som må du ta fram Jo, hun var lika kjær som jag. komma musik här faktiskt mannen. Det var en en en regel i i volymkontrollen här som var neddragen där. Eh ja. Stoppar vi musiken där och eh Ja, där är vi i Ölinberg. Han hade ju tekniska problem med eh, mikrofonförstärkaren. Så han pratade men det hördes ingenting. Eh uh, och så var det tyst i sändningen och då kom slingan in ja. Man satte slut kongoberut. Eh uh, Jag känner ju till en hel del i alla fall här faktiskt, uh, ja. Eh uh, sköna Lommans bjutet eller sputan, kalven. Eh uh, så står det villingen också och där vet jag att Belgie Järnvägen Belgie gick förbi Danstön och det var säkert flera broar också.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 också mycket kraftigt uppförsbacke där man ibland måste ha hjälpluck som puttar dig på eh faktiskt i uppförsbacken där. Eh men jag ska försöka ta mig ut på den där uppförsbacken och ta mig ner mot de här sjöarna. Järnvägen gick längre till höger kan man säga. Har har de korsat eh, klostervägen. Och nere i kloster så tog jag en bild också på klostervägen där den som går mellan sjön Sund och kloster där ja. Så att det var flera sjöar som järnväggen passerade också. Och säkert också via broar också. Och en sjö hette Fjärden står också ja. Och Febosjön och Långsjön. Alla har sitt utlopp genom Nordbäcksboån till Simonsbosjön. Som även tar emot vatten från Hälnsjön in vid Torsåkerå samt från Hälnsjön kvänsen till vilken Västersjön och Östersjön belägnar vid bysockens rå länder vatten. Och by finns väl inte idag, det utan det är ju hed det är ju Åvesta kommun. Men det var alltså by by var en kommun för där där bivalla tillhörde. På den tiden som järnvägen gick så låg bivalla eh, inom byde eh, kommun. Och såna små kommuner för i gamla Sverige här fram till den här storkommunsreformen 1978. Den här cirka 5 km långa Ereån från Simon Boschen till Dorman utvidgar sig på flera ställen till små sjöar med namnen Jonas Boschen, Storbackskön, eh Byroskön och Ingelsboschen. Medan de båda sista namna går ån in i Garpenberg socken och utmynnar i sjön Dorman. Den har jag nog sett, ja vid Hälsingbo står det. Eh, cyklat till bi där. Till darmen avrinner vatten även från Ragwaldskärn och från Stora Björkskärn inom husbyse an från Akärn och Stora Bosjö inom Garpenberg. Det var detta biflöde till darmen som gav kraften på sin tid till hytta och verkstad vid Dormsjö. Från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 och 5,5 km 2 kvadratkilometer måste det vara. Mot väster bedelen den avsnörda viken Lisselskörn. Det har ju en del bilder där också med får och grejer och kosarna nere vid Frinesköndar. De behöver inte badkar för de kan ju dricka vattnet. De kan ju komma ner där vid kanten. Ja, det var ett friskrekigt oväsen på gubben. Han kör sin rock and roll låtar Eh i hans södra del ligger en ö Ronk Ronk. Eh det står inte Runk, det står Ronkholm. Med en areal av cirka 21 hektar, flinnskömmar bekant för sitt rika fågelliv och för förekomsten av sjömalm.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 pervall en dambyggnad av sten med valv av slaggtegel sköna lisskönn och svin skömm bedegna invid sundfiske avrinner vid Dalälven inom den cirka 600 meter långa haängsån för att uh, skydda egorna runt sköna för översvämmad stämning vid vårflod har även i Hagängsån anlags en damm byggnad av sten. Ja, nu menar jag minns i alla fall än saker att det fanns en bro över vattnet som kom mellan Flinnösjön och rann ut i Dalälven ja eh jag tror att flinne skärm rinner väl ut i Dalälven det är väl inte tvärtom. Det nu menar sig lite grann svagt också där. Ja, det får det räcka med inspelningen den gubben. Eh. Ja, visst. Ja, eh uh, aha. Uh, uh, uh. Vid anslutan intill storasjön vid rå låg för en liten sjö. Av Elmina satt mellan Bellanams hyttan och arkhyttan närmare hammsetten så var det koser också på nån äng där. Jag stannade och vilade lite grann där och drack nånting ur någon vattenflaskan där och så var det koser en bit ifrån där. Sen ligger nån bondegård där. Eh vid hammsetten in till stora sjön vi rå log för en liten sjö i ja, att tyssan. Eh ån från den där sjön till Anmungen gav kraft plan de båda 500-talshyttorna Amsjuttan och Myckelbyhutta skön annumerad utdikad. Nordväst om rällingen ligger Älskön och Flyttjön vilka bara eller vilka har avlopp på Stora Svedbisocken. Är åtminstone där stora ja, lilla och stora älvsjön har förbindelse med varandra och från stora älvsjön så rinner det genom skogen en liten å där där jag har tagit vatten i mina vattenflaskor många gånger och dammsjön ligger delvis i Hedemora kommun och delvis i Säter kommun. Flyttjesjön Vad sa jag nu? Flyttjesjön ligger alltså delvis i Hedemora kommun och delvis i Säter kommun. Den, den den större delen av flyttjesjön ligger i Hedemora kommun. Men en mindre del i Seters kommun och via ett vattenfall och genom en å genom skogen. Och utmed fälten där på sidan så går vattnet vidare från Flytkesjön till så småningom efter flera kilometer så rinner den i en å till Damsjön i Seters kommun i byn Nyberget. Ja, jag har varit flera gånger. Jag har gått också till Nybergesby. Eller till Dammsjön som ligger i Nybergesbygdesäter. Kan så gå härifrån. När det har varit sånt väder att man att man inte kan cykla. Men det har jag väl cyklat också och som cyklat vidare också. Jag har cyklat ner där och till Stora Svedvi. Där finns en film också där vid Dammsjöns bredd där kommer förbi där på sidan. Var vi ska se vad vi har. Ja. Eh, uh, ja, just det, flyttge sjön, ja. Hon De delas av två kommuner. På bästa sidan av Dalälven. Jag ska ta upp och uh, Screamer Radio också här upp, gå in på min kanal 1 där ska rulla ner bland favoriterna så att jag har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 Hör man hur det låter Ut i allt det är som det ska här Ja det var flytt i sjön där ja Och På västra sidan av Dalälven Ligger sköna Hönsan Som till hälften är belägen Inom Husby men har sitt utlopp Mot stora sked vid Aspan Som håller vatten endast under flottid Samt fatburen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 Där man har hästverksamhet istället idag. Eh övre och nedre klingen som får sitt vatten från dammsjön. I Seters kommun i Nyberget. Alltså har vi ju dammsjön här utanför i Långsätten också. Och även Skärnsundsvägen har vi ju dammsjön också i Hofors kommun. Så det finns flera dammsjöar. Det finns Lüttlar än dammsjö också faktiskt, men jag hade kom fram till när jag bodde i Seter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 Tyvärr faktiskt, jag måste ha varit mycket nära där. Det är tidiga Alben som som han för vattenkraft från av ja, men jag kom hittade inte fram till Dammsjön. Dalälven genomflyter sydvästra delen av socknen på ett sträcka om nära 1 och en halv mil ja. Vid råskilaren mot stora cedvi bildar älven Myckelbyforsen med någon meters fallhöjd höjd. Något nedströms ligger Bergaforsen, Asköforsen vilka dock upp rensades för ånbåstrafik under åren 1876 och 1878. För övrigt flyter älven lugnt och ståtligt mellan höga lövskogsbeklädda stränder. Den här numera segerklar mellan Myckelbyforsen och Övästa i älvan eh, finns utom ovan nämnda Bergaön även flera mindre holmar i och nedanför Bergaforsens samt Vindeskård och den åter 100 meter långa 250 meter breda odlade nedskårdsön. Eh, Men eh, åker bussen, eh, vissa enstaka bussar går via Myckelbevägen och berga ner till hus vid kyrka och, och Hedemora och då passerar man eh, mycket nära Dalälven och kan se också flera öar också holmar vad det kallas eh beläget i Dalälven nu. Ja. Vattenståndet i Dalälven Dalälven har för mycket växlande. Men sedan sjönna uppåt dalarna under de senaste seklen fortlöpande regleras genom kraftverk. Det är har även variationer, icke har varit nämnvärt besvärande.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 Vi hänför här vad Carlsson säger om tidigare Vårflodens föranfart. År 1844 inträffade en mycket hög höstflod. Det högsta vattenståndet under innevarande århundrade nådde älven våren 1860. Skrivet på gammal svenska. De stora födelser östa kom oss i Myckelby steg vattnet över När det är hundra tunnland odlad jord som för året blev obrukbara. En i Hagängsbäck anlagd damm. Felstavat här det står damm med ett m. Till skydd för jorden omkring Svinesjön och Lissjön genom skars och förstördes. Så att minst 200 tunnland sattes under vatten fölld därav steg vattnet över dansägen på myran vid Kalvängen hagen och det vägfarande måste tills vattnet fölld undan göra ö färden står gammalsvenska här på färja eller ta en omväg uppåt kyrkberget och här är kyrkbergets stavat med ö istället för e nära nog översämres älven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 Att det strida vattnet uppskoros på flera ställen, stora stycken av stränderna och bortförd. Uh, det är en kort paus här, strax tillbaka. Uh, det är inte så mycket kvar att läsa här. Den mesta av texten är originaltexten av Karl Erik Forslund om husbesöken i dalarna 1927, men delar av texten verkar vara nyskriven eller nyare skriven. Ehm Ja, en högre än 1860 steg älvens vatten 764. Husby älfsbro lösläts då och bortfördes av floden. Man förstod att det skett i fält av ovarsamhet i medan man ej i tid lossat brons ena ände så tog fick lägga sig efter den ena stranden och ej heller avkastat brotaket i vilket fall hela den dyrbara underbyggnaden kunnat räddas våren 1728 brodde elven hög flod i dalen elven så att älfbron bitida en söndagsmorgon lösläts och fördes ned i grådö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 Idala älven eh äh, Idalarna 5te häftet september 1979 Miles Söderberg Litteratur förteckning natur i Dalarna Karl Herman Forslund och Kai Curry Lindal Gävle dala järnväg Litteratur om Dalarna Olle Winborg 1969 Husbesöken förr och nu Johan Karlsson 1899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 Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo, hallo. Ja. Ja, hallo. Vad hände med Dion Lindberg då? Ja, där det går fel i mikrofon sa du. Han hördes ju i början där, men eh, sen aha. Jag är ju prata med han. Fast mikrofon var trasig då. Ja, men han har ju haft sändning nu. Jo, jag spelar in va men sen kommer ju slingan in då. Nej, ja, men sen slutar ju slingan sen har jag ju prata i 40 minuter. Ja, du. Digger du hans rock and roll musik eller? Ja nej, jag vet inte nog då men han spelar ju faktiskt i Subscribe Superstore och det var väl bra gjort. Aha. Det brömde jag honom för. Ja okej, okay. det var ju kul. Det är ju då är det ju påskaften och jag fyller år och allting och då är det ju men men, men 14 grader kan det stämma det? Nej, det var möjligen 4 grader är det. Han sa 14. Ja, men det är 4 grader. Det kan inte det är inte 14 grader va?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 Jo men han han kom in i början då med Radio Nordslingan där du vet det där. Ja jo och sen blev det avbrutet och då ringde jag upp honom och frågade så här: "Ja det är fel på mikrofonförstärkaren." Och men sen så gick det väl ungefär en en kvart 20 minuter och sen kom han ut igen. Jo för att eh, när jag höll på att spela in så att säga hans program. Ja. Och sen blev jag så förvånad över att jag hörde några killarna prata på slingan så då. Ja, jo jo men det var ju avbrott i under 20 minuter. Ja, okej, okay, det var det. Ja. Ja, men sen så har han haft sändning. <laughs> Jaha. Ja, han Jo, här, jag... men han han spelar ju faktiskt lite mera lugn musik idag, inte såg välla mycket rock and roll. Han spelar in att ju såna utskattade gamla rocklåtar. Ja, herregud hörer du. Ja. Jag jag har ju ja. några inspelningar också med Radio Syd faktiskt.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 radio Lidninge och sen är ju Radio Nord och Radio Viking sen är det ut Radio Nord program för det är ju Movas som sänder Radio Nord. Nu kan man ju också då om man lyssnar på Radio Sikturnas program så kan man gå in på radiosikturna.se och lyssna på ett ar arkiv med gamla program. Men därmed så har Radiosala kommit ut på internet nu och det är radiosala.se. Och sänder de någonting då? Ja, Dom har eh, göra Lindemark har också ett program där med Radio Nord, vet du? Radio Nord eh, min, minnets program där va. Ja. Det, det det finns ju, det finns ju så mycket andra eh, ja, moderna program idag som man kan lyssna på, men det är väldigt ont av av svenska nationella. Det är Radio Movgift och så är det Radio Länsman då. Ja, nu ska jag betala en cool grej för dig. Det är Ginza har ju alltså plattor för 10 spänn och 20 spänn, det vet du. Nej. Jo. Jag kunde ha köpt Bernt Anderssons orkester här för en platta för 8.9 för 10 spänn men jag köpte en grupp som kallas för Jannes Meseta. Det finns en dansgrupp som heter, en dansband som heter Jannes, Ja, dansband med Jannes. Ja, men det här är gruppen Janne som spelar gammal gammaldans med dragspel. Jaha. Och den kostar 20 spänn på Jaha. på Ginza. Mm. Och för akten 29 spänn så det blir 49 spänn. Man kan man kan köpa som platta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 Jaha. Jaha. Ja. Ja. Ja, då ska jag leta efter ibland det. Ibland är det ibland är det kvinnor också som hanterar ju både dragspel och nyckelharper och Det finns ju massor av duktiga eh, som TB eh, i TB eh, veternaspelmaslag spelar ju ofta upp i TB. Det är ju de som kör mycket mycket nyckelharpa där. Ja. Uppe... Men men när du är ute då, varför går du aldrig på några undersök på några hembygdsgårdar för? Ja, vi har ju en bruksförening här uppe har vi.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 Men jag tror de så här glasblåset. Ja, jag måste tänka efter nu. Vad hette de? Det var någonting med blåset de hette. Och plattorna gick ut också. Och de har svarta hattar på huvudet. <laughs> ja. ja. Jag kommer inte på namnet riktigt. Det är inte lätt men att Men det är det såna bronsorkester alltså. Ja, så här med de de drar i de, i de här och trycker ner de här tangenterna på blåset. Bas tuba heter det, vad heter inte det? Bas. Ja, det finns ju också. Ja, men du vet väl en ja. bronsorkester man spelar som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 radio uh, vad fan vad det heter ja, det här nya jag jag får inte in nåting men nu får, nu sänder ni på tonen i alla fall nu och du, du sa ju att det skulle flyttas på tonen igen. Det ligger på tonen i men kanal 1, kanal 4C och kanal 5. Det här är dansbandsdags då. Ja det är inte mitt kanald. Men du sa ju det att du, att du att du, man kunde kolla in på dans danss dags. Jo din. jag är medlem faktiskt där och där kan man önska låtar också.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 Och då då då då skrev att de hade några problem förrut. Även inte fram vad det är för fel alltså. Ja. Det det klip är bra men tryck på Radiohaninge och alla ja. de här det är aldrig några problem. Radiohaninge vet du har ju ganska, ganska intressanta program tycker jag. Ja, det har ni är jättebra mycket liksom annordningar. Jag brukar ju åka ner till Radiohaninge var 14:e då på Runstegsvägen och lyssna på dragspel. Det är ja. haningen musikanter den som spelar har dragspelskonserter. Ja, men man köper inga plattor då. Jo jag köpte de plattor de de har men de var ju de säljer ju skivor där också på Radiohaning varje måndag klockan 19 uh, klockan 19 Det är svårt att få tag på vet du på på på jag fick kolla här på Ginza här vad vad de hade vet du då. Ja. Och få söka på svensk musik och övrigt men då. Men du har ju fått den där den här med Benny Anders orkester den fick ju du av mig. Men ja, jag har några enskur det har jag bara. Va? Ja, var inte det han du köpte en gång till nu då? Vad heter den? Benny Anderssons orkester. Ja, just det. Det här var en platta från 89 som som de hade för 10 spänn på Gensa. Ja, det var ju faktiskt billigt, men fast <laughs> Benny Andersson kastar redan 1989 då. Ja, den den ja, jo, jo, den fanns han bildade den gruppen redan redan på 80-talet där ju. Det ja, måste han. Ha det är ju sant, det är ju vad blir det? Det blir ju 25 år sen, 26 år. Han ja, kostar 10 10 spänn kostar den plattan. Ja, hör det var ju billigt. Men men det finns inte det finns inte så mycket spel man och, och dragspel och sånt på Ginza. Man kan ju inte söka speciellt på folkmusik till exempel, det går inte att söka på. Nej, det är det jag säger, du måste ju veta vad grupperna heter för ja. att du ska kunna köpa dem alltså. Ja, just det. När det är därför är det så bra liksom om man går ut och kollar på de här. Men det finns det något som heter Razzit som du kan slå in på. Och så om om du går in på slag ska gilla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 och jag det namnet vet du och Lasse Berghagen har ju en sommarstuga uppe i Svärdskö och han uppe på vinden där har han ett rum och där där uppe sitter han och, och knäcker de flesta låtarna så då uppe i Svärdskö. Ja han har, har ju en stuga där hans mamma kommer ifrån Dalarna men Lasse Berghagens pappa kommer ifrån Jämtland va. Och han har ja. ju en, han har ju en stuga uppe i Svärdskö. Och så var han gift med Lillbabs och då hon bor i Järfså. Ja, de var gifta. De har ju Malin Berghagen som som gemensamt va. Ja, och hon ska få se var med en Neger. Ja, vem? Malin Berghagen. Alltså Malin. Ja, det är kanske, ja men det stämmer nog. Ja. Jo. Men du förresten, Lasse Berghagen bor väl egentligen i USA va? Gör det inte han? Gör ja. Ja, det har jag talat om. I Kalifornien när jag hör fram att han bor i. Jaha, ja, det var ju Eller någonting... var det kanske o Ove Törnqvist som bodde i USA va? Ja, Ove Törnqvist har bott i hus med Lasse Berg. Jag har ganska bo i Kalifornien, då är jag aldrig varit men ah. jag vill tycka att det är svårt att tro alltså. Ja. Ah. Men allting Jag har ju kontakt också med Kiki Danielsson också via Twitter här faktiskt. Ja, jag vet jag jag klarar inte av att twittra. Hur fan gör man när man ska Hur gör man när man ska gå ut på Twitter? Jag måste ju ha ett konto först. Måste ju Vad, Kostar det pengar då? Nej, måste ju måste ju ha ett använd, användarnamn va, hur löser en ord? Ja. Jag har ju re, jag har ju re, har retat upp eh, Sveriges radio här nu va. Så nu vill de inte ha någon mer kritik av mig för de de tycker att jag är elakt mot dem va. Men jag tycker att de sprider ett fruktansvärt svenskt hat va. Ja, hörde du inte mig på radio eh, på rings, Ring Ring P här när vi föregår? Vilket datum var det? I föregår? Eh, det menar att det var i torsdags eller? Ja. Var var det med då? Ja, jag pratade med Sverker Olsson. Ja, ah, Sverker ja. <laughs> Jaha. Ja.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 det går inte alltså Fs det är inte förbjudet men det ses ju inte med blida ögon va blir det ja, Nej jag har läst att att man får man får inte ingå i äktenskapen judar får inte gifta sig med en arabisk kvinna alltså då det det, det får man Jo ja men jo, det är då deklarativt det, det det det går nej. inte att göra så som men där jag, jag kan inte säga mer men 99% säker alltså tror jag att nej. det får man vi har ju en massa olika arabiska partier i riksdagen i, riksdag, i i knäset. Ja, faktiskt, men men men jag har läst att äktenskapet är förbjudet då. Så man får inte ingå i äktenskap mellan judar och araber. Det har jag läst någonstans. Jag får ju läsa. Ja, det... men du de här i islamiska staten, de mördar ju andra muslimer va. De de hämnas ju nu i den här Tigrisstaden så går ju musli Shia muslimer och mördar sunnimuslimer. Jo, men det är ju som kristna. Vi har ju slaktat varandra i tusen år också eller hur? Men varför är att den Shia och sunni muslimer alltså var ju det... Ja men katoliker och protestanter hur mycket har inte vi mördar varandra och Du förresten nu var det ju munkar också som gick till attack mot muslimer där nere i var Indonesien eller var det, var det någonstans nu då? Jo de folks ro i hel varandra av alla möjliga orsaker och krig men det finns en intressant sak om man nu är intresserad jag tittar ju på Youtube som heter Syria News ja just det det stämmer. Ja, Syrian News så den brukar jag titta på för jag prenumererar på den kanalen så jag får ju hem meddelanden från Syrian News. Jag håller på och läser en bok av Aron Lund som heter Vägen till Damaskus. För jag ringde ju upp eh uh, eh uh, utrikesdepartementet i i Stockholm och så fick jag prata med utrikesdepartementet i en halvtimme ungefär med en av alltså han som är liksom ansvarig för Mellanöstern på utrikesdepartementet. En jättetrevlig kille liksom. Du skulle liksom. ha spelat in, men det kan du inte göra va? Ja, jag spelar ju inte in det, det kunde jag inte göra och det är väl inte. Men jag fick, jag fick prata med honom i alla fall och han förklarade Sveriges syn då på den här konflikten och Sverige ju har ju tagit ett starkt avstånd från den här Al Assad. Ja, just det. Men om jag har ju varit med, jag har jag har ringt till Sveriges radio och själva selektion och frågar varför intervjuar inte svenska journalister när representant för den syriska regeringen? Nej. nej. Och då vetter de honom svarar? Nej. Ja, det är för farligt att åka dit och så eh vi liksom vi vi törs inte göra det så vill vi inte göra det heller. Vi tar bara kontakt med oppositionen. Ja, men om, vi, om ni inte frågar hur de ser på saker och ting, då får man ju bara en halv sanning. Man måste ju få båda sidors typ på hela. Ja, just det. Man har tagit ställning bara för ena ena ja. sidan. Och jag ser så att USA sen om de går in på Syrien just nu just det, då ser jag att CBS intervjuade ju Al Assad där för ja, jag tror jag tror att det var den eh, 29 mars eller om det var, ja det var i alla fall bara några dagar sedan. Och då säger han så här, de ansvariga för det här den här konflikten, det är Saudiarabien och Turkiet. Oh. Saudiarabiens stöd ju med pengar alla de här terrorgrupperna.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 Vad vad det, där, var det du tänkte på? Ja, han har gjort masse. Det finns. Ja. Det i både ABC och BBC och och, och Fox bott. News. Han har ju gjort på masse. Han ja. jobbar ju som läkare i England från början va. Ja, just det stämmer ja. Mm. Så han Men kan... vad tyckte du om Al Assad? Ja, jag har inte sett min in så mycket idag riktigt faktiskt, men jag jag Nej men så du såg du läste inte eller du såg intervju med honom. Jag tycker han verkar sympatisk. Ja, det det, det...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 Alla var alla var emot nazisterna 1946 liksom. Men det var för det visade bara det var som Sverige vi var väldigt emot uh, nazityska pro det problemet är ju så här att äh, att äh, andra världskriget tog slut men sen sen kom järnridån istället. Den här hemska där man delade hela Europa alltså i ett östblock och västblock. Jo, det är det det blev då. Jo, så var det ju liksom men ja. ja.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 Det sätter är museen Hammuseen som ska ta upp det här slaget besteket 1719. Och så har de öppnat en jättefin restaurang nu som heter Saltjöpyre där som man kan gå ner och äta lörst. Jag har varit där några gånger och ätet med utsikt över eh, Lännärsta eh, sundet och så här va. Så sen finns är... ju sen finns ju också där jag har varit alltså någonting helt annat det är steket i Kungsängen och där finns också en rysk grav alltså äh... Jo men det här är ju det där berömda slaget besteket så man har byggt ett museum nu som ligger där. Sofia, vet du, så finns det ett, och så hade jag i år också när jag går vi gick bort mot uh, Saltsjölecentret då träff. Du vet Solsidan, den där tv-serien, har du sett den någon gång? Jag åkte faktiskt en en ett tåg som går till Solsidan hörre. Ja, men du har sett den där tv-serien Solsidan. Det går det från Neglinge va? Har, har, har du åkt det där tåget som ja, går Ja, jag åker det varenda dag. <här> men men har du sett tv-serien Solsidan? Nej, ja, jag är inte säker. Med Henrik Dorsin och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 medo keren varenda dag. Hur länge ska man behålla de här gamla tågen egentligen för att egentligen skulle SJ koppla ihop eh, tvärbanan bättre med Saltsjöbanan, men det finns inga pengar till det. Nu de ska vi bygga ska bygga nio nya stationer i Stockholm här nu och det man ska ju bygga om slussen nu så att det snackas ju om att man ska stänga eh, sluss eh, stängas Saltsjöbanan under sommaren så vi ska väl direkt på Spärandrakyr Saltsjöbanan jättefin. Men man har ju förstört saltgrovarna genom att man tog bort träsleeperna och laddit betongsleeper så det låter ju fan nu alltså det skramlar och lever rövar alltså. Ja, det gör det. Och för de stackarna som bor i lilllägen och storlägen de får ju hörs skydd när det jävla gamla ja, tågen. Jag menar tå tågen är ju alltså från 1976 det är ju ombyggda tunderbanevagnar egentligen inte man kör med men det, de de bara blir gamla va? Ja, det är uh.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 Nej, det är väl inte bara då, men det är ju sällsynt att det eh, går stora båtar igenom den där vägen. Jaha, är det då? De flesta går genom eh, Södertälje om det är större båtar. Jaha. Men jag har varit med om att det har varit broöppningar. Jo, visst är, är, är det broöppningar, men inte på, så jävla ofta. Är det mest på sommaren? En. På sommaren är det mycket mer. Jaha. Tåget har ju alltid liksom lite företräde då för verkar det som. Men du är för fasen också. Det det ska vi bygga ett helt nytt bostadsområde alltså mellan mellan Hammarbyhamnen fram till där vad heter det där Sickla där någonting va. Har du läst om det? Det det är väl redan byggt. Nej, det ska. Jo i Hammarby Sjöstad. Nej, det ska byggas ett, ett helt nytt område alltså. Det ska ju byggas Möske bygga ett helt nytt Stockholm, man skulle typ goda se det. Ja, men det ska byggas ett helt nytt Nacka. Jag, jag tror jag tror man att de ska bygga någonting på 40.000 lägenheter i Nacka. Det ska heter Nacka stad. För var? Ja, det är, kan man säga mera i det som är liksom mera det gamla Nacka där ifrån då. Det har ju cyklar köpt kvarter så att säga, Ja, just det där då. där är det ja. Ja, och så det hela det där så liksom centrala Nacka, där ska de ju bygga igen allting och göra liksom ska det se ut ungefär som det gör på Södermalm då. Man ska bygga ut söder Malmö helt enkelt. Hela hela Teby galopp ska ju bort va. Och där ska ju ja. byggas och de har redan börjat att bygga nu eh enormt med 5000 bostäder eller vad var det var. Ja, det är det säkert det byggs. Ännu. Och allting är ju i stor utsträckning bara för att det kommer en jävla massa roveri dit alltså. Nej, det är inte bara därför alltså utan det är ju flytta in. Man säger att det säg det flyttar in 37000 människor i Stockholm varje år. Då är frågan så här, hur många flyttar ut från Stockholm och hur många hur många dör också då? Ja, men jag menar så vad vad gör de man alla, alla utländningar som kommer till Sverige? Det kommer ju alltså någonstans runt 100.000. Vad ska, ska vad de ska bo? de vad ska de jobba med då? Ja, det är en, en annan sak och vad ska de bo? Mm. Det man bygger för nu, det är åt bygga för utländningar. Och jag vet den här mod modul grejer va. Ja, det snackar vi också. Men jag hörde Sverigedemokraterna idag på det var ju retisen var en jävla konferens Sverigedemokraterna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 Nej, ja, tjänar kanske en massa jag menar på 25.000 brutto och 50.000 ett par. Men vad ska alla ensamstående bo någonstans? Vad ska alla ungdomar bo någonstans? Alla kan väl fan inte bo i villor. Nej, och det behövs ju också mycket små lägenheter som är bara ett eller sånt där för ungdomar va. Jo, ja, men det det står man under överom Sverigedemokraterna om de är seriösa. Och de säger att vi ska vi ska lösa problemet genom att ge människor möjligheter att bygga villor. Men alla kan ju inte bo. Han hade inga inget inga ord om var society äldre pensionärer och ungdomar och arbets liksom kanske förtidspensionärer ska inte de bo alls då. Finns det finns ju många människor också som är helt ensamma som skulle kunna hyra ut ett rum också. Faktiskt. Ja, men å andra sidan varför ska man behöva hy hyra ut ett rum för det verkar jag skulle hata och bo i Nej inneboende det vill inte jag göra. Nej, men jag har sett många också att den här utländingar som kommer de det är enda möjligheten att flytta in till släktingar alltså som blir inneboende och så andra. Ja, och de de andra. Får 15 stycken i en tvårummare ja. och sliter och förstör hela. Därför har de väl kommit ja. på nu att det kommer någon ny sorts silverfisk till Sverige nu som ska vara dubbelt så stor och som lever i sju år nu som vi översvämmar alla överallt. Den fanns inte förut va? Nej, det är också någon jävla invandrare. Ska ta getid. Ja, det där ja. kommer och hela Stockholm är fullt av tiggar. Det var det, det sitter minst, det är minst det <laughs> minst en och oftast två vid varje affär. Ja, det är inte klokt är det där. Nej. Det är mer så här lite mugg va. Ja, precis. Jag menar äh, människor har väl inte människor har ju snart betalkort idag, man går ju inte omkring med massa pengar i i i, i Så <laughs> den där lilla arkebiskopen vi har att ja, jag skulle så gärna ge ju också, men jag har ju bara betalkort.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 Asså gå i Höga Lidskyrkan imorgon klockan 11 på Guds häls. Ja, jag fick lite hjälp utav den här församlingen faktiskt tidigare när jag hade stora problem med kostnader för en massa trasiga tänder och sånt där, men sen när jag slutade dricka den här läsken så är det bara sån tandsten som putsa, som man putsar bort. Ja. Så det är ett tips alltså att läsken den freter sönder tänderna. Ja, det gör den säkert. Man kan dricka någonting annat än läsk helt enkelt då. Mm. Men innan jag slutar så ska jag fråga dig. Är det bara Motgift och Radio Länsman som sänder och är förutom det där lilla Sverigedemokrater, alltså sänder nationella program på rad på radio? Äh, Mo Mo Motpol har börjat med en podcast också. Man går in på motpol.nu. Vad är det för något då? Ja, det är så här eh de, ja, vad ska man kallastå någonting. SD tycker inte om dem så att säga. De är ju såna här eh... vad kallas det för någonting då? de har ju en annan syn på det hela med, med motpol.nu. Det är ganska intressanta texter där faktiskt. De de påstår ju att Ma Mattias Karlsson har skrivit en någon någon artikel där fast under ett annat namn va. Samtidigt ja. som han påstår att de skulle vara så här niofascister. Men Mo Mattias Karlsson har ju tagit kontakt med Expo för att Ja. Det tycker jag ju är rätt äh, märkligt alltså. Ja, att, det är mycket mycket dålig stil måste jag säga. Det är ju det är, det är ju fienden så att säga.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 Ja det, är, jag tycker det är fruktansvärt men ska det inte, är man ju varje maj ensam. Alltså. Ska inte Sveriges radio spela svensk folkmusik i, i något program eller åtminstone då? Ja. Det måste väl ingå i deras uppdrag alltså. Ja, jag har ju pratat med chefen för Sveriges radio i Silla bänken, men hon sa ju att eh, det var ingen som vill lyssna på sånt. Det sa hon. Ja. Vad vill man lyssna på? Negre som rappar. Ja, det gillar folk. Har du hört hur, hur, hur det låter det alltså i P3 bland? att PT lyssnar aldrig på men jag Nej. jag kan tänka mig hur det är. Ja, och likadant den här lokalraden vi har i Sverige, gamla människor tycker inte om den här popmusiken och discomusiken alltså det här den här popen. Nej, men de väl de vänder sig till människor som är ja, alltså ja. ungefär upp till kanske med, med 60 års åldern uppåt sin höjd ungefär alltså. Men ja. viktigaste målgruppen är någonstans eh, tonåren upp mot en 50 kanske. Men den lokalradion så uppgifte även för fasen inte att hålla på att spela massa popmusik. Man vill ju höra liksom reportage från stan och såna här de gör intervjuer med folk på gatorna och sånt. Det det är sånt man vill höra eller hur va? Ja, det är journalistik. Massa massa man säger så här skvalmusik liksom. Det är väl inte det som lokalradion ska hålla på med egentligen. Nej, men därför är ju konstigt till exempel att Sverige demokraterna som är sånt bara ett så pass stort parti nu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 De hade ingenting sånt. Jo, de har en kanal som heter uh, NRK folkmusik eller folkmusik eller stan. Ja, de har en speciell kanal alltså om man går in på NRK där så har de en speciell kanal med folkmusik. Jaha. Och det borde ju det borde ju Sverige sade verkligen ha egentligen alltså på på webben alltså på internet borde de ju ha en speciell kanal som bara kör drag dragspel och, och och klövesno och allt vad det heter och gammaldans och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 Hur, må hur många om du nu ringer jag till dig men hur många är det som tar kontakt med dig ungefär och, och så här och pratar och vill och är intresserade? Finns det så många som är engagerade? Nej, i princip är det ingen alltså jag har ju kontakt med Kim Blomqvist där nere i Ämnaboda som ganska medverkar va men jag har ju alltså lyssnare i Afrika och, och Jo jo men de de lyssnar de har <laughs> samt inte gärna varit intresserade av svenska ah. program och svensk musik.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 har lite i ja. ämnet vi vi raderar alla inlägg som innehåller rasistiska du vet det här vanliga tjafset va. Ja ja. Och då får man hålla på att ta bort och ta bort och ta bort och ta bort. Jo men det är ungefär som att tittare på alla såna här Facebook eller vad fan det är framtid där har de ju också såna här regler. Jag blev ju stoppad där nu för jag satte ut en jag fick en ja en, en liksom en tidning då på en sån här ut två utgivningsbroder och tog ett foto på dem och satte ut det men det var ju tydligen nåt som inte gillade det, så då blev vi ju stoppade på Facebook. Ja ja. Jag tycker liksom att det var väl ingenting upp över men var det. Det var tydligen våld nåt som blev upp över två i tjejers. Det var ingen porrbild alltså det var två bruddar som visar bröst. Men du det var en en tjej här som finns på Youtube då hon kallar sig för Mona Walter men hon heter inte så. Hon har ju då skyddad adress.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 så där många som finns ju liksom överallt. det är alltid finns ju det strångsynta människor det finns ju kristna också som mördar andra kristna in till Sverige kan Nej kanske. och i, i islamiska staten har de stenat en man och en kvinna till döds för att de hade sex före äktenskapet då va så fick de så straff att de stenades och döds. Men jag jag är den enda som har ringt in jag, jag var där framme i Sveriges råd åtminstone tre gånger och så är jag ifrågasatt varför Sverige ska ta emot eh, krigsflyktingar. Jag anser att människor att Sverige kan ta emot flyktingar som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 ja. Jo men jag menar så jag säger Men man kan inte anföra Bara de där argumenten att det kostar pengar För om det vore så då skulle till exempel Länder då som USA Och, och Kanada och liknande våra utfattiga länder Men det är det inte Det är inte invandring i sig inte Men vänta nu men, USA har väl inte så här Du kan ju inte komma till USA och få massa bidrag Eller kan du då? Nej men det är just det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 Då får man helt enkelt ta skeden i vacker hand. Man då får man väl vara hungrig då. Man ser ju bilder alltså från USA där de sitter och tigger i, i gathörnen. Ja just det. De har tigger i USA va? Men det har vi i Sverige också nu. Det tiggar. blev mycket värre och värre det här då. Är det inte postkoden nu? Är, är det inte postkoden nu? Ja. Nej men det är, det är där som är det. T tiggarna i Sverige blir värre och värre nu va? Ja det blir de. I Stockholm är det överallt eller? Ja. Ja, här finns det överallt. Ja. Men som sagt, nu är det Påskår miljönären. Nu ska jag kolla vad det är vi fyra. Ja, det var hej. Jag måste. Hej då. Ja, vi tackar från Fisksetra Nacka. Och Kent Andersson och Erlinberg eh, hade en trasig mikrofonförstärkare. Därför jag blev så förvånad när jag hörde slingan var inne förrut där. Ja.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 Våran tekniker hade en trasig mikrofonförstärkare så att han försvann ett tag där när jag skulle spela in hans program. Radio Frekventa som ju använde den gamla sändningstiden som Jallarehornet hade i många år. Fast vi började ju på Stockholms närradio 20 watt sändare 1988 med söndagar 9.00 till 9.30.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 Jag hade ett gammalt bildspel också. Nu var det ju över 700 bilder och det finns många många fler som kommer att komma senare också faktiskt. Det har varit kallt och blåsigt eh, långsitt den här. Jag har faktiskt ute två gånger idag också på postlådan och sen var det också någon eh, soppåse som luktade illa. Men jag blir fått soptunna precis utanför här numera. Det behöver inte gå så långt. Och leka med små barn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 som sen kommer att separeras också eh, i en separat inspelning om, om Husby. Socken och dess eh, historia. Nu vet jag inte hur långt eh, det är totalt faktiskt där. Faktiskt. Men eh, som sagt, va, här har vi Höga Berg och ibland så finns det också Höga Mobilmaster. Och på Grevlingsberget har vi också radiolänkar också faktiskt. Jag vet inte om det är för Sveriges Radio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 Ja så gatubelysningsstolpar här som inte kan stå rakt ens men det är ingen som riktar dem. Och även gatuskyltar som ligger rakt ner också som blir påkörda som ingen ingen reparerar. Det är inte många som bryr sig här faktiskt. Det är mängder med hus som har rivits och mängder med fastigheter som står här och förfaller också. Eh mitt emot Folkets hus så har vi nog gammalt hus här som ser ut som en soptipp faktiskt. Det är någon gammal den här försäljningsvagn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 och han flyttade in i gallerian i Gävle centrum faktiskt. Jag kommer inte ihåg vilken adress det var, men det var verkligen lyxigt. Det var grillspett och grejer. Lite mer kundre kanske i Gävle. Tänk att om det är 50.000 invånare jämfört med den här lilla ödebygden där man eh den enda som är ända som ute helt enkelt. Man vänder sig om och ser inte en människa. Men det är klart man möter den någon annan, men ofta är man ju helt ensam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 från 17 till 18:30 och, och på slutet bara mellan 18 till 18:30. eftersom jag inte fick sända live från början eftersom det fanns ingen ansvarig utgivare. Ska man sända live eller direkt och med fasta sändningstider så måste man ha en ansvarig utgivare eller utgivare som det numera heter och det fanns inte förr början utan för närradio sändningarna. Så det var en hel del tekniska problem och sånt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 Och när man införde webbradio så faktiskt så censurerade man bort våra program. Eh vi hade halvtimmesprogram också förutom lördagssändningarna. Eh det var väl ja tisdagar och onsdagar olika perioder men någon halvtimme så där. Och för första gången igång i, gång i mars så skulle jag lyssna på Jällrehornet via internet och det var Gör Lindberg som skulle röta en halvtimme. Och programmet innan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 Ja ja, där är reglerna för, för Winampen. Här hörni. Här kommer det dragspel och grejer. Klockan 20.00 kommer White Voice. Jag tackar för mig. Vi hörs nästa lördag 16.00. Dela hos speedadressen sverknalen.com. Här kommer det dragspel och grejer.